Що? В мене тим не курить. Комусь віддаси, ти ж до всіх хат заходиш. Тепер не до всіх, ні не зітхає. Тепер газет мало підписують. Ні йде і вже в дверях озирається. Стоїть, чогось чекає, зітхає. Ольку вашу бачила з півгодини тому. То тебе Олька просила зайти? Стогадується Яків. І полотніє. Але гнів з голови витісняє якась тепла хвиля. Котиться, котиться під черепом. От уже й зашуміла, щось зашелестіло. з тілу. Господи, що ж то таке, що справді беркитниця чого доброго? Як той сніп упаде, тільки ципа до нього не буде. А ви б помирилися з дочкою діду. Чує він крізь те, наростаючи шелестіння. А ми не сварилися. Вона ж мені молока приносить, і сала, і хліба. Губи його мертвіють. Враз, раптово. Дивиться яків на поштарку і розуміє. Знає, як проходить дочка. Ставить банку з молоком, сумку з продуктами за порогом, Бо ж заходити Ольці до хати заказано. Я помирюся, думає Яків, Як Олька сама першою переступить поріг. Ніну він прогоджає. На подвір'ї згадує, що не дав махорки. Скільки ж літ, як він уже не смалить. Певно, з десять? Та бакун садить. Чи на останній в селі? І мак вперто сіє. Хоч до пирогів з маком байдужий. Участковий уже й грозитися перестав, що оштрафує, або й у за проторець. Але якби не мак, то тая Ольона сюди, на його город, і не зайшла б. Тоді ще у нього був пес. На відміну від кота, приблудиська. Його чи не його кота, пес мав ім'я і звався Тузиком. Як називав свого старого псиська Тузон? Туз уже тоді був також старим і облізним, а що його ніколи не купали, то з білого зробився брудно-сірим. Пес загавкав тихо і хрипло, як завжди гавкав в останні літа свого псячого життя. Як і мусив поглянути, що ж сталося. Приблудився хто до його, господи, це кіт на теньок заскочив. На дереві колохати старій яблуні, сидів кіт, чужий чорний котисько Блимав злим оком на пса, що голову задер і хрипко надривається. «Хай собі сидить!» сказав Яків до Туза. А потім до хати вертатися не хотілося. Він пішов на город, і в кінці його, коло самого рове побачив довгасту, баровисту пляму. Тією плямою й була Оленка. «Оляна! Ольона! Альона!» Але тоді він ще не знав, як її звати. Тільки як наблизився, то побачив, що невисоке, худе, як трясся дівча, трощить його мак. Рве геть зелені маківки і кидає в цилофановий пакет. Трощить і рве, холєра б тебе взяла. Коли воно побачило господаря, туз біг поруч і загавкав, то закричало. «Не подході, дід буду стріляти». «Стріляти?» Яків тоді спинився. А дівчина пляма виставила руку патичок і закричала, ніби й закричала, а швидше зашипіла. Не подході, стрельну, відіш у мене пістолет. І він уже збагнув. Та я наркоманка. Бачив уже таких. Навідувалися до його маку. Тільки ті двоє балбесів, коли їх угледів, торгуватися почали. Щоб продав. А ця, бач, лякає. Коли ж вона зрозуміла, що не злякає, пальнула з того уявного револьвера, репетнула, подалі дяд, раптом схопила одну, другу уцілілу, незрілу маківку, рвонула і, як було, стала собі до рука пхати, давилась і пхала. Яків схопив її за руку, Худюща, схожа на синій патичок, рука ледь не тріснула. Дівчина рвонулася, але раптом почала осідати. Очі її закотилися. Вона забилася в конвульсіях, мов би падуча. Дід, ти сволоч, уміра, дід. Яким не знав, що робити. Спробував підвести, але не зміг. І таке трястя не міг подужати звести. Ході, дід, уході, уході забирай свою свій вонючий мак. Вона хрипіла і билася об землю. А потім враз стихла, як ім не знав, що робити: кликати міліцію, бігти, де там бігти, дибати по фершалку, цей дохтурку, покликати сусідів, чи лишити це лихе поторочя хай здихає, як не тепер, то в четвер, все їдно не жилець на цьому світі, і жити йому не трам. Тузик перестав гавкати, обнюхував тіло на якому задарлося легке платячко, оголюючи худі, землисто-жовті ноги. Яків глянув на обличчя, що мало теж нагадувало людське, прошептав «Господи!» і відвернувся. Бридко було, нудота підкотила. Він усе ж пішов до хліва, щоб узяти візка для гною. Невідомо, чого вирішив так. Стається, подумав, що попи когось покличе, то буде пізно, бо поки дійде до фершалки, а сусіди, напевне, не побіжать тою наркоманку рятувати, хоч до хати завезе, це на вулицю вивезе, а там хтось же її побачить. Перед тим, як іти, торкнувся тіла. Дівчина-поторочя дихала, ледь-ледь, але дихала. А тоді сапнула. Я зараз, пробурмотів Яків. Він ішов до хліва довго, а вертався ще довше. Візок штовхав поперед себе, і той візок чогось був особливо важким.